Це є звукозапис Лібрівокс. Усі звукозаписи Лібрівокс є суспільне надбання. Два кума Леонід Глібов. Здоров, Василю, пане брате. Здоров, кумасю мій кіндрате. Чи ти ще там здоров та жив? Ох, братику, Василь залив. Мого ти лишенька не знаєш, що так питавши. Бог покарав мене, я погорів. Уся ходібонька пропала. Ненач на язиком корова ізлізала. Оце баклихо, глянь. Коли ж воно і як? А так, неділь вже, мабуть, з вісім буде. Святками до мене зібрались добрі люди. На вже, звісно, попились. От як усі вже розійшлись, пішов я з каганцем до коней у повітку. Бо дай би й не ходить. Я бачиться, каганець все ховав під свитку. Та якось те зирк горить, і батечку, як обхопила, усе до чурочки згоріло. Сам трохи-трохи не пропав. Та це і тужу вже восьмою неділю, бодай би я був не діждав. Ти ж як, Ох, не питай Василю, я чимсь Бога прогнівив. Колись я братику правесенько ходив, теперечки дивись, до чого вже дежився. Зовсім клікою зробився. До мене на святках наїхало гостей. Дядьки, брати, дехто із людей. Як милим гостям не радіти. Вся компанія гарненько підпила. Поліз у погріб я, долівки ще вточити. Дулівочка-первак така смачна була. Щоб іноді з вогнем бідини не наробити, Поліз я по ночі. Хоча й п'яненький був. Що ж, пане, брате, біс мене як Вдохнув, я й покотився. Ще як не вбив, не знаю. Теперечки хоч плач, не плач. Отак, як бач. На дерев'янці шкандибаю. Дурній озвався до них трохи. Жалкуйте на себе, бо що за диво в тім, що в Василя все погоріло, а в тебе ногу і зломило. Погано п'яному і поночі, із і з вогнем. Так що ж його робити? Не все ж ходить із ліхтарем. Оббити б вас обох та бити. Горілочки не треба вельми пити. Кінець байки Вакума.